Go Radio Bunker. I'll give you Vážení poslucháči Rádia Bunker, príjemný dobrý večer, dnes máme nedelu 12 apríl roku 2015, ktorá bola krásna, slnečná, tak verím, že ste boli vybehnutí vonku a teraz ste dostatočne usadení a zrelaxovaní na to, aby ste si vypočuli s napätím našu dnešnú reláciu, keďže v našej obývačke vítame Chalánov zo Šalkovej, nedaleko Banskej Bystrice, ktorý tvoria kapelu so symbolickým názvom 220 V. V dnešnej relácii sa teda budeme venovať hlavne fyzike a rôznym vzorcom súvisiacím s elektrickým napätím a takisto aj elektrickou energiou. Nech máme trošku odbornú úroveň. Ak sa chcete zapojiť do tejto našej diskusie, tak svoje otázky môžete hosťom klásť na našej Facebookovej fanpage Radio Bunker, ako stane vždy. Ja teda vítam medzi nami pána inžiniera Tomáša Dobríka. Čau. Čaute. Mišodové ahoj. Ahojte. A takisto aj Martin Kubuš. Čaute, zdravím. Príjemný dobrý večer. Za moderátorov je tu dnes Eva. Takisto je tu Robo, palo a Bráňo. Čaute. Takže vítajte. Serus! V, v prvom rade vás chlani poprosím, aby ste našim poslucháčom približili váš vzťah k Alexandrovi Voltovi. No, Bolíva. tak, čo k tomu dodať, proste bol naša inšpirácia trošku, nie? Aj keď neviem, či Alexander skôr, tie samotné Volty, to bol vlastne taký nejaký poput, nie? Trošku sa nabíť muzikou a teda aj seba a potom časom už keď sme sa dostali medzi ľudí, tak nabiť aj tých ľudí. Priznám sa, že neviem kto to je. <laughs> <laughs> On sa venoval aj fyzike a neviem, je. vlastne tá Známe. jednotka pomenovaná. Keď máš volty, že ja. po volt, tak podľa tohoto človeka je pomenovaná táto jednotka. A keďže vy ako špecialisti na tieto silnoprúdové <síňer> <záležitosti. síň> musím podotknúť, ďalšia. aj keď to neraz spomína, tento pán vedľa mňa je vyštudovaný. To ste nemuseli ja hovoriť. Elektratechnika. Mimo iného samozrejme. Stredoškolský. Povedal som zmenil smer. Aspoň poslucháči viete, že naozaj je tu odborná debata. Naozaj naslovov za tými odborníkmi, no ale teraz vážne chlapci, predstavte poslucháčom kapotu 220 voltov. Dobre, začnem my. ja teda od seba, aj keď to znie tak narcisticky, no, pardon. Mhm. Takže kapela 220 V, má troch členov, moje jmeno je Tomáš, teda ako to už moderátor spomenul. Gitara spev. Ja som Martin, hrám na bicích. I ja som maj hrám na base tiež niekedy spievam. Super. Ono to bolo tak, že my sme sa však stretli raz po rokoch v meste. Náhodou, A ja Som ano. ti povedal, že to máš, tak poďme si spolu zahrať. A Ty si povedal, že dobre, poďme. Poďme na to. Hm. Keď boli z toho také skúšky najprv len tak sami pre seba zo strandy, pre zábavu. A inak nás to chytilo, nie? A vlastne nás to drží dodnes. Akorát teda, boli sme stále dvaja. No a tak to vyzeralo kadejako, tak reku. Hej. Môjme aspoň traja. ja. som potom zistil, že môj kolega z fakulty, istý Mikedove, tu som vedel, <sínt> <Michael sínt> hrá na bas gitare, tak som sa ho Michael, nechceš s mi niekedy zahráť? Michael bol taký, tak sa spieral, že no vieš, ja mám takého kamaráta vo zvolenie, vo zvolenie tak pekne mekofonoval, mekší ako my slováci, ktorí hráva na gitare a s ním sa tam hrávam, takže nemám na váš čas, čo? ale... Jed... No ma to. O tomto ja neviem, ale... s tým sme hrali. No, ale čo je S s ktorým vlastne hráme budúci. Á, to, to som Ale potom nakoniec prišiel, keďže som bol jeho kolega, tak aby som ho neotravoval, tak prišiel na skúšku, donesel si aj pásu. Zapojil si si tam, da, čo do tých našich starých reprákov, si si zapojil, a sme si zahrali a nakoniec si tam ostal. Si povedal, že dobre, tak prídeme aj na budúci týždeň Áno. a uvidíme, že ako to bude. je to zvláštne naozaj v tom, že ja doteraz som takýto rozhovor s nimi vôbec nemal, totiž to my skôr hráme. <rý> ste hey, skúšali, hej, hej. Čiže nie čas, hej. Čas nie, a teraz zistujem takéto veci, že vlastne Mike z nich chcel k nám prísť, takže dobre. Ale posluchači tak. uvidia, ale proste som sa zamiloval do, do zvuku tohto dua. Tak, ja... ano, tak si ho obohatil hneď. A... Asi. Naozaj. ale bolo to hneď jasné, musím povedať, že ja som teda Majka nepoznal predtým vôbec. To bol Matejho kamarát. Mm -hmm. Ešte bol naozaj... Naozaj... No, taký, kamarát. Hej, taký chladný vzťah <laughs> nimi. A naozaj prišiel na skúšku a nejako to proste vypárilo hneď v prvom, prvom momente. Ja som mal dojem, že by z toho niečo mohlo byť a teda očividne už spolu ťaháme šiestý rok. Takže... bol to dobrý nápad tak uvidíš ešte, čo sa tu všetko dozvieš. <laughs> Teším sa na to. Dobre. Ja sa vás teraz opýtam k muzike. Kto tvorí muziku? Čiže kto robí texty, kto hudbu, jak to dávate dokopy? Možno niečo o tomto by ste mohli posluchačom. A šperi. to má tiež svoj príbeh. V podstate my sme začínali ako instrumentalisti. S tým, že vlastne potom nejako sme dospeli k to, do toho štádia, že bolo by dobre obohatiť tú muziku instrumentálnu aj o nejakú výpoveď o niečo, čo bude sa dať vyspievať a tak ďalej. A vlastne dospali sme k tomu, že momentálne sú tie piesne všetky aj so spevom. Na prvom albume pesničky, ktoré boli, tak boli pôvodne instrumentálne, ktoré sme potom dorábali ako piesne na spievanie. A v podstate príbeh. Takže, najprv teda sme robili tie piesne viac menej takže spolu. Bolo viac času na to, proste chalani prišli, demovali sme nejaký čas a niečo z toho vzniklo. No a teraz momentálne to je tak vlastne, že nestihajú vôbec nič. Ja som rád, že vôbec prídu na skúšku raz, <rý> čas. <rý> občas, občas, občas chodí pasák <rý> sám, lebo to, Mateo proste má to ešte viac ako mal predtým. Ja to flákam trošku, ja sa priznávam, Dobrze. že kapelu fakt nestíham. Ešte mi to ešte ma nevyhodili z kapely, ale ja tuším, že do, tak do <rý> mesiacov to príde. No. Ale zatiaľ som rád, mi to, tolerujú moju neúčasť a moju moje, to, že on koncert dohodne, jeho zruším, poviem, že nemám čas. Takže je to dosť smutné, ale fakt čas mi nedovoluje venovať sa kapele, tak ako by si kapala asi zaslúžila. No, my sme v tomto konzervatívni. Ja mám strašne rád to, keď kapeľa funguje rovnako niekoľko rokov. Ja nechcem, aby to bolo o tom, že teraz sa tam budú tí ľudia striedať. Uh -huh. Naozaj si rozumieme veľmi dobre už aj mimo muziku. A povedal som si, dobre, máš teraz rodinu, máš uh -huh. povinnosti, rob si čo potrebuješ. A bolo dokonca obdobie, keď sme hrávali sami dvaja, Boli koncerty boli, tuším, dva alebo tri, že sme hrali sami. Vyslovene, akoby unplugged verziere. A nechybal, tam dosť až tak, <síntil> Môžem môcť fakt o dva mesiace, ako som povedal. <síntil> to, tak aj Martin, dozvieš novinky, ja, je to, tak, A Je to tá voda, práci, veľa mám rodinkov, mám dve malé dcerky, takže snažím sa, ak sa teda dá pomáhať. A je to, je to, je to problém s byť to všetko dokopil. V práci je toho veľa a ešte rodina ktorú mimochodom pozdravujem, ak počúva Veronika a ceri neviem, či počúvajú, Kristínka, a Kalharika, tak ich pozdravujem. No a preto mám dosť malo času, takže no. som rádi, že ak sa dvakrát za mesiac dostanem do Šalkovej, do skúšobne tak, smušapy, je, tak dobré. je dobré. Ja som no a v podstate otázka bola s tou muzikou, s tými, no. s tými písaniami, piesni, tak v podstate teraz ponovo my ich píšem viac menej sám. Mm -hmm. Čo sa týka hudby, istotne texty, zase naopak, a to je ten paradox, nie, že predtým si tie texty nejako sme ich nepoužívali, tie tvoje texty, a teraz po novom paradoxne, keďže už menej chodíš, tak aspoň to takto kompenzuje, že hey. máme teda dve piesne už, nemá svoje texty. texty, za čo teda mu zase ďakujem, lebo už som mal bojem ja zo seba, že sa opakujem. Uh -huh. A už to bolo asi moc, takže tie moje témy typu, že, že ráno, večer, noc, nie? Mal som také obdobie, že, <laughs> <Ujmeré slovo. laughs> že... potom už bolo také, že už toto nie, alebo tam je zase tá noc spomenutá. Proste temné obdobie bolo, ale už tam aj prejde. Tam. Keď sme pri tých textoch, tak o čom vypovedajú vaše skladby? Ako si spomínal, tak buď temné obdobie, ráno, mm -hmm. na obed, noc, mm -hmm. alebo potom už uh, také rozľúčkové pomaly texty? O to, to... <rý> <rý> no to vlastne naozaj no, ťažko povedať. Snažíme sa tie texty proste robiť tak, aby to bolo bohaté o niečom vypovedané. No, či už tomu ľudia chápu, či nie, to je druhá vec. <rý> Ale si Každý môže to ako, ako chce vyložiť. Áno, áno. Nemusí to chápať ako chápeme my však, ale tak... Ale? Tak rozveseliť ľudí, možno im dať nejakú... nejakého chrobáka do hlavy, zamyslieť sa nad niečím. Ako... Nechceli sme to až tak priamo písať, že by to bolo proste... A keď ja texty mám takisto rád, ktoré sú také tie... Ale nie sú tí veselé, naše texty sú? Už sú. <laughs> no, <ty laughs> no, že tá... Čo voláme... Ako veľmi veľa takýchto... Kritik sme zdelali svojho času. Možno mali pravdu, možno nie, neviem. No, je to proste o nás. To je asi prvoradá vec, že vlastne ja keď som mal pocit, že mám takto písať, tak som tak písal a teraz to proste prišlo tak, že sa cítim inak zase. Je to asi o tom, že nás to momentálne niečo inšpiruje, nie? Preto vlastne aj vravím stále, že mňa už ani nebavia tie staré mm. piesne hrať. Nie preto, že by som ich nechcel hrať, ale už nie sú aktuálne. A... Mm -hmm. Zase Maťo ten stále by ich hral. Lebo sa mu možno páči aj ja viac, neviem. Lebo som konzervatívny. Áno. Nie, sa páčia tie, slavne, ten slávne, ten prvý Ten prvý Pre mňa to už není. Tvojka, to proste aktuálne. Aj pre mňa. Čiže, no to je iné, keď môžete spievať tie slova. Áno, no Tie slova, aj. ktoré vlastne sú občas aj intimné, občas nie síce. No okay. ale... Nie sú proste už aktuálne pre mňa. Preto no. sme si vlastne aj dneska pripravili program, viac menej zo zno. Odnových, ale nemáme čas si ja, aktuálna, stále. Stále, stále nemáme nemám času, času za to by sme mohli stále, si myslím. Možno preto sa aj hráva stále. Dáme ju aj dnes možno, ak Dáme sa môžem podarísť. Toľko k textom a rovno evokuje ďalšiu otázku. Čo je pre vás hlavnou motiváciou pre hranie v kapele a tvorbu. U teba predpokladám, je to oddych? Tak je to hobby, ktoré ma drží roky, a to, ale oddych, no... Je <laughs> to prvod, oddych by to bol, keby to nebol ten časový stres, ale áno. Je to, že wow, idem si trošku zahrať, lebo ma to baví. S chlapcami. Už Ale tak... nie len to... No je to... Tak... Ja nebudem, stále verím, že on klamáť. to má v sebe. Nie, ja to v sebe, ja ale... verím tamto niekde v ňom a on to cítim, musí vybuchnúť. Teraz to cítim tak, že idem si zahrať. Lebo sa zbláznim. Mike, Zo stresu. Tvoja, tvoja motivácia na hranie? Akože, asi by som povedal, že, že tak to upevňujem vzťah aj slovenskému jazyku, akože prostě zažiť ten jazyk cez hudbu je pre mňa Dôležité, ale nie je to akože taká pracovná vec, e, pracovná záležitosť, skôr, taký hobby, ale proste cítim to, cítim sa tak, že nie je to potrebné. Zároveň je to taká vďaka, že prijali, aby si to oživil na tých 220. No hej, aj to určite. <laughs> Dobre, na, na benzóne máte v sekcii o kapele uverejnených iba zo pár informácií. No a jedno z nich je info, že v roku 2009 sa vám natrvalo pripojil Mike. A v čom je posadnosť tejto informácie? Prečo ste pokladali za dôležité ju tam uverejniť? No tak to, to má tiež svoj príbeh. Ten text je skopírovaný vlastne z textu, ktorý sme museli uvieť na kompiláciu kde sme vlastne mali jednu pieseň a ja som už nechcel to písať nejako na novo. Nechcelo sa mi, tak som to len skopíroval. Ale samozrejme, že ten Majk tam bol podstatný, však je rozdiel, keď hrajú dvaja alebo traja ľudia zase. to no, a vokály ponovou. Áno, aj keď to prišlo neskôr tiež. Vokály neskôr. My sme v tomto fakt špecialisti, že my to máme nejako... na dlhé trate mi to príde stále, vieš, že že vlastne nebolo nič dané vopred. Ja som naozaj nevedel, od čoho idem a vtedy, keď som sa s tým maťom na námestí stretol, tak som nevedel, či vôbec z toho niečo bude a mi to stále pripadá také akútne v tom, že, že každá vec sa nejako vyvinie bez toho, aby sme to my plánovali. A to je na tom úžasné, to na to možno baví najviac, že vlastne nevieš, čo bude zajtra, hej, Majk môže odísť kedykoľvek v podstate preč, aj to je také na, na hrane vždy, hej, a to je na tom také pre mňa silné, že vlastne je to niečo nepoznáme v podstate, že sa to stále mení a najprv spieva Mike, potom sa možno aj Matera sprídá na spevy, čo by som bol úplne najradšej keby. Boli tri vokály, je to proste naozaj tlak. On stále krásne spieva s abiciami. Jo, a krásne, jo, uľákam s abiciami, no. Šetríme tam šetríme na, na nový mikrofón. <laughs> Či tam je problém, ja? ale, e, To je len, to to len technický, sem tam finančný, tam, ale naozaj to, tak, možno raz to tak bude, že však teraz je nová pieseň, ktorá teraz sa robí akurát v skúšobni, kde spieva už Majk z vlastné party. Mm -hmm. Čo predtým nebolo vôbec, hej. Predtým spievali iba nejaké vokály, mm -hmm. Takže možno raz bude spievať iba on. No si sadnem tam vedľa a e, tak iba budem... ...prnkať. Akože ja som, ja, ja mám skúsenosti v spievaní vážnej hudby, ale tak to je, to bolo zvláštne, že akože spievať sám, akože nejaký nemecký líd alebo niečo pre mňa úplne je v pohode, ale spievať rokovo, akože nejako som mal pocit, že nemám taký hlas na to. Ešte som, ale to teraz objavujeme. V súvislosti s týmto spevom, ja som sa chcel opýtať, že ty vlastne ako Američan spievaš po slovensky a zároveň všetky vaše texty sú slovenské? Že či ste nerozmýšľali, že ty ako odborník na anglištinu, že by si napísal nejaké texty v angličtine a že by ste skúsili spievať v angličtine. Rozmýšľali ste nad tým? Lebo málo kapiel má takú možnosť, že má vlastne Američana mm. alebo odborníka na angličtinu, anglicky hovoriaceho native speakera, že by možno tie texty boli ale však tento text už spievaš po anglicky. Ale to si vymyslel. ty. No áno, to je asi tá že vlastne my tie piesne, tak máme zložené, aj tam tá svahilština, A vlastne on to nejako potom použil vlastne a vznikli z toho konkrétne slova, má to nejaký obsah. Čiže je možné presne tento vzorec, čo vravíš ty, že to bude taká dvojazyčná vec. Tak sme aspoň, Pokračujem. Povedz, že je také, aspoň také neobvykle, že väčšina Slováko, väčšina, dobre, veľmi veľa Slovákov spieva po anglicky, tak my sme no. Slováci, ktorí spieva po slovensky, hoci majú ešte v kápale Američana, tak my sme taký akože... Taký, On vlastne musí možno. spievať po slovensku. Musí spievať po slovensku. Je to ten streta, mistrica, kúrnik, no tak už aspoň, nebude spievať po anglicky, zatiaľ nie. Na treťom albumu, jednu piesek. A v slovenčine veľmi dobrý, takže myslím si, že je dobré, že spieha aj po slovensky. Dobre, tak si poďme tu slovenčinu vypočuť pán teda. <laughs> tak skúsme. Kapela 220V v mistrice, Bystrice, nech sa páči. Vychutnajte si to. Zostracil okuláre. Rádio No. A jak to tu, jak to funguje? ako je to rádio, jak funguje? Teraz tu veď malými, či... určite to je rádio. To je rádio. Rádio Bunker? Rádio Bunker. Ďakujeme krásne, tak toto bola pieseň s názvom Slovo. a Teraz vám dáme ďalšiu pieseň, ktorá sa volá V protismeri. Špička, nohami treba víriť práh. Klačky v plate zostanú víraté. Nechcem sa púškať o prúte, ľahká korisť do nebu. je takú pomalu pesničku, ktorá sa volá o káve. Už ty sa tam Vrútime bez hlavos, schochme som. Na nájomne mám však na toto stále som pán. Koníky húpacie skáču si do vlasov. My len tak sedíme, v kabátoch s noble lesou tam. Na hrebeň hrám. Spievam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Jarmočné autíčko je moja podoba. Narážam do všetkých, to sa mi podobá. Káva rozliata, vpíja sa to nový, najtak s tou arómou si o svojím. Veď nad kávou spím a snívam pam, pam, pam.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 Tak ste to počuli aj sami, zahrejem, pomeliem, zalejem, aj tak spím, no ale dnes večer určite spať nebudete, nakoľko vám to radiobunker určite nedovolí, lebo máme veľmi nabitých dnešných hostí a 220 V. Chlapci, rovno sa vás opýtam, čím je pre vás táto vaša kapela? Skúste opísať poslucháčom a fanúšikom váš vzťah ku kapele, ktorú spolu vytvárate. Vôj vzťah. Tak... Uh... Týchto chalanov mám veľmi rád, asi táto hudba aj vychádza z lásky. Lásky k životu, akože všeobecne trávime čas radi spolu, tak dúfame, že tá atmosféra tiež, akože môžeme sa prideliť, akože tá atmosféra. Môžem súhlasiť s tým, čo Majk povedal. Čiže ja to beriem akože stretnutie s kamarátmi a strávenie. Teda, Možno stráviť pár príjemných chvíľ v kruhu kamarátu a všetko tomu aj zahráme, takže ja to asi tak beriem. No, pre mňa je to výpoveď, je to niečo, čo človek dokáže odovzdať. Preto máme radi, aj keď je na koncertok aspoň zo pár ľudí, aspoň dvaja traja. <laughs> Lebo aj dvaja traja vedia spraviť to, čo <laughs> no. od toho očakávame, <laughs> takže aj týmto, touto cestou sa chcem poďakovať našim Studentom? Študentom a <laughs> priateľom a tak ďalej, ktorí chodia, fandia, to je úplne to najkrajšie na tom, lebo všetko, čo by sa malo robiť, by sa malo robiť preto. Tak to sme sa dostali k tomu, že sa vracia tá energia, aby sme sa opäť na chvíľu vrátili k tejto vedeckej terminológii, Aha. elektroniky a elektriky, tak toto je energia, ktorá ktorú vydávate vy a keď sa vráti tá spätná väzba v rovnakej energii, ak nie väčšej, tak je to také obrovské potešenie pre tú kapelu. No a keď sme pri tej energii, tak koľko vás stojí energia a všetko v to, čo súvisí s kapelou? Je to návratnejšie? či teda, alebo... Myslíš? Nemyslím finančne, cel, celkovo. Fin, finančne, Finančná to... časť je súčasť toho, čo myslíme. Hej. Všetko. Všetko to. Skúste si to predstaviť, všetko, čo do toho dávate čo sa vám vracia a skúste to nejak opísať, že ako to vnímate a viac vyšťavuje to nalaňanie financií, tak aj to je jeden zo zdrojov možných. No e... Najkrajšie by to bolo, keby to bolo o tom, že človek to môže robiť, koľko chce, ako chce a kde chce. Ale my sme realisti, našťastie. Každý z nás robí ešte niečo iné popri tom a tá muzika je v podstate vášeň. A tej energie nám to berie strašne veľa, ale to je taká tá... Tá, ako to mám nazvať, to je energia, ktorá sa vracia. Čiže ja to beriem tak, že čo dám a čo dostanem. Čiže som na nule stál. V podstate aj finančne sme na nule stále, aj v rámci energickej tejto bilancie. Takže, veľa energie samozrejme, ale to je dobré. Tak to má byť. Ja si myslím, že nič sa nedá robiť len tak. Povrchne alebo nejako, že teraz si povieme, že ideme niečo správiť a potom sa nám to vykašľujeme po pol roku, ako. Je to drina, samozrejme, aj osobne, človek proste musí na sebe makať, aj musí si zvykať na svojich spoluhráčov často, v mnohých veciach, takže... Oh, a však aj vďaka <laughs> vašemu mákaniu, akože vďaka poslucháčom, vďaka všetkým, hej, tak... spolupráce je to... No, mňa osobne nebaví, lebo ja totižto dosť pracovne som vyťažený mimo kapelu, ale väčšinou všetko ostáva na mne. A toto je pre mňa dobrý, dobrý opak toho, toho celého môjho profesného života, lebo vlastne som veľa s ľuďmi a ja potrebujem ľudí okolo seba. Možno v časti aj nadviažeme na to, čo si to Tomáš povedal. Mám tu otázku e, súvisiacu s vašou webkou. Že vlastne keď poslucháči kliknú na web www.120web.sk, čo je web uvedený na vašej fanpage Facebookovej ako web kapely, tak uvidí web, ktorý na prvý pohľad s kapelou nesúvisí tak možno by si mohol povedať, že čo je to za web a čo sa na ňom nachádza. On dokonca to nezistie ani na druhý pohľad. <laughs> to je potom zase iná sekcia. No, my sa teraz koncentrujeme hlavne na tie sociálne siete a tým spôsobom sa s ľuďmi nejako dorozumievame. A hlavne teda osobne, lebo však peci fungujú na Slovensku. Hlavne cez ďalších ľudí. A toto celé vzniklo pred nejakými šiestimi rokmi, kedy sme si ešte mysleli niečo iné. Samozrejme, že do menu platím, každý rok platím, ale posledný príspevok tam bol asi krz kompilácie v roku 2009, mm. takže prosím aj poslucháčov, aby to nebrali celkom, celkom vážne, tento, tento môj web. Ale možno, že časom zase na osvieti a spravíme s tým niečo. Mm -hmm. Ono vlastne na tom webe teda poviem poslucháčom, ktorí si na to ešte neklikli, je to web, vyzerá to ako tvoj web, osobný web, s tým, že je tam do toho začlenená aj tá kapela. A ten web sa vlastne týka dizajnu. Tak ja som sa ťa chcel, Tomáš, opýtať, že ako si sa ty dostal k dizajnu a čo ťa pri tejto forme umenia najviac naplňa. Dizajn ma baví dodnes, to musím povedať. Robím to už v podstate, keď aj aj školu, tak 15 rokov. A chcel som to mať urobené ako vlastne pod jednou strechou. Všetko pod jednou strechou a vlastne to bola tá, tá hlavná myšlienka ten dizajn robím dodnes, žijem s neho v podstate, aj keď je to tiež spletité, ale to tu nemusíme riešiť vôbec. Jasné, sme... každý to pozná. Ano, je to tak. A bolo to vlastne áno. Ja som mal taký plán, že to bude taký, taký kultúrny nejaký môj osobný web, kde bude všetko vlastne, čo, čomu sa venujem. Odvtedy pribudli ďalšie veci, robím ilustrácie teraz, ktoré zase už iným spôsobom prezentujem a teda vôbec neprezentujem. A to tam už asi ani nepribudne, neviem, čo s tým spravím vôbec. Vôbec neviem, čo s tým spravím. Ako je mi ľúto ho pustiť, lebo tá domena proste je... je to je to, dotič to aj názov, ktorý tak vznikal, že chceli sme názov, ktorý bude univerzálny, ktorý proste pochopí každý. Nielen len Slovák, Čech, Maďar, neviem kto. Ale v podstate... Neviem, v dnešnej dobe, neviem, aký máš ty s tým, akú máš skúsenosť uh, s web stránkami a celkovo s prezentáciami týchto vecí, že do akej miery je nutné v dnešnej dobe vôbec mať takýto web ťažko povedať. Žijeme bez neho proste. Jaký je názor môj, to sa môžeme porozprávať mimo relácie, keďže úlohou alebo zámerom tejto relácie neprezentovať názory komentátorov a moderátorov teda hlavné, takže to sa môžeme potom, to by som sem vôbec neplietol. A skôr by som sa opýtal ostatných chalanov, že venujete sa aj vy popri múzike ešte nejakým svojim záľubám, činnostiam, môžete povedať poslúchačom, čo robíte, spomínali ste tú fakultu obidvaja, že ste kolegovci, možno do toho vás naplňa, možno ešte niečo úplne iné, takže skúste tak o sebe trošku porozprávať. Tak myslím si, že nás obok vyčerpáva dosť jednak plný úvezok na fakulte, určite práca, nás, ktorá nás baví, ale určite, že nás teda aj plne zamestnáva, ale Hej. tak ja som si robil z práce aj koníček. Takže ja to, čo učím, sa snažím aj robiť, tak ja prekladám. Ja som prekladateľ z Pravidla umeleckej literatúry, teda, pretože, to znamená, že knižky prekladám, nie iba odborné texty, ale hlavne knižky. Napríklad Woody Allen, prvý preklad, čo vyšiel slovenský poviedok, tak to, to, je, to, je moja, to je moja prvotina. Ehm, no a takto, trošku aj píšem vlastné veci, zatiaľ nie som veľmi úspešný vo <laughs> vydávaní, zatiaľ mal iba nejaké poviedočky vydané v časopisoch niekoľko básníček, ale už román, už koluje a je pravidelne odmietaný, takže <laughs> ja zažívam to, že nie, nie, možno tam, možno neskôr uvidíme. Tak čak možno, že sa to niekedy podarí. ale tak ja, ja teda píšem a prekladám, to je také popri kapelé a popri zamestnaní. No, no, no. A tak, akože určite, uh, no my sme kolegovia, tak tiež učím a uh, beriem uh, učenie tiež ako koníček. A uh, vlastne to je dobré, môžem Mám to šťastie, že mám robotu, ktorá ma strašne baví, ale pritom to človek vyčerpáva, strašne. lebo toľko kreatívnej energie toho dohodávam stále. Ale potom vždy mám takú rezervu na hudbu, tak niekedy aj sa, sa cítim pred skúškou, že fíha, nemám na to dnes. A potom začneme a uvidím, že práve, že mám a vlastne aj to treba. Tak vlastne je to dobrá kombinácia, ale Um, Hej, myslím si, že mm -hmm. to zatiaľ účenie pre mňa skoro úplne stačí. Ale naozaj občas prídu na skúšku. v takom stave, že si poviem, že až naozaj sedeli v trancelárice ľudia a čo sa vám, čo sa vám reku, deje. O, veľa toho A Potom na konci zrazu proste už sú normálni chalani, ale hey. v prvé dve piesty také, také, také že saká a kravaty chýbajú, ale Naozaj som toho svetkom, že to tam strašne na nich plýva, že naozaj tá muzika robí s ľuďmi divy, aj so všetkými podstaty. To voľty nás nabúdi a potom už sme v pohode, ale... ...čože ešte je práca, no a čo, ale tak... ...to je robota. Študentov je veľa, sú šikovní a je ich strašne veľa, takže to asi. Nás to fakt baví s Majkom, my si to hovoríme, že je to skvelá práca, človek je stále s ľuďmi, spozná množstvo teda, názorov, je to super, ale je to vyčerpávajúca práca. Však ak to niekto učil niekedy, neviem, alebo poslucháči vedia čo učia, učenie nie je ľahká, ale je ľahká práca. Práce... Si... Ale je krásna, ale nie je ľahká. Aj ty si asi introvertný človek, v podstate. Paradoxne áno. Aj ja, a tak to neznamená, že nemáme radi ľudí, práveže naopak, ale to vyčerpá energie, musí ľudí, toľko študentkov poznať, a tak a potom, keď ideme do tej hudby, to je tiež komunikácia, tak akože, ale čo mám, tak to je všetko, čo som chcel dodať. Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu webu a k tomu internetu, že vlastne máte, myslím, že aj na Benzone stránku, máte tu svoju 220, máte tu fanpage na Facebooku, tam dokonca som si šimoval, dneska som si pozeral tie vaše fotky a pri každej fotke máte nejakú herečku alebo modelku a to som nepochopil tam a nemusíme to akože riešiť inak. To dneska nemusíme riešiť. No, ne? Takže vlastne máte to na tom Facebooku, keby to vás To chceli... To hocik to môže dať akože uh -huh. na, na som nie... to nerozumiel súvisloť alebo že... Ale vidíš, žiadno to robí potom takúto nejakú... Takúto nejakú... Tak Mystifikácia. chceli povedať? Čo, čo, čo, čo to začtýto ľudia? Ja. V podstate áno, máme veľký vzťah takým, takýmto veciam ako je estetika a tak ďalej. To mi nedalo, to som sa chcel spýtať, že keď vás tu uvidím naživo. No a potom vlastne tam sme sa chceli bali vrátiť k tej 2010 kompilácii hey, ja som sa chcel spýtať, že vy ste vlastne v roku 2010 boli zaradení, teda vaša pieseň, tvár, bola zaradená na CD kompiláciu bánsko bistrických kapiel. A tak možno by ste mohli porozprávať, aké iné kapely sa na kompilácii nachádzali a čo vám táto kompilácia priniesla, mm -hmm. či vás to nejak posunulo niekam, alebo aké boli výsledky toho, jak ste to vnímali? Mm -hmm. No Pozitívne, samozrejme, lebo za prvé sme sa tam veľa vecí, veľa vecí tam priučili. Štúdiová práca, vlastne bolo to niečo pre nás úplne nové. Dokonca my sme ani v tej komunite veľmi sa nepohybovali. Mm -hmm. Totižto ja som sa dostal k muzike tak s takými prestávkami kadejakými a nebol som proste s nimi že niekoľko rokov, že, ako sú v Bystrici kapely, ktoré sa tak menia a teraz jeden prechádza do druhej kapely a my sme boli takí, vlastne, mali sme svoj svet v podstate. A táto kompilácia nás priviedla k tomu, že sme tam spoznali mnohých ľudí, kapeli, mnohé kapely, potom sme s mnohými aj hrávali, robili spoločné koncerty. Takže bolo to v tomto naozaj dobré a tá študiová práca tá bola pre nás niečím úplne novým a to naozaj človek tam, tam človek počuje, ako hrá, Ako to. Ako nevyhrať. Ako sa tie veci proste musia ešte meniť, uh -huh. takže pekne sundať človekov dole. To je asi číslo jedna v štúdiu, vlastne človek potom zistuje a učí sa lepšie. No je to naozaj taký kopanec, ktorý, ale ako dobrý kopanec. Pozitívne. <laughs> to je dobre, keď máš, <coughs> akože, riadného machra ako Peťa, akože za pultom, to máme skvelého zvukmajstra v štúdiu v Pistrici. Producenta zároveň. Hej. Veľmi producenta teda. Prísny. A jedno aj druhé. Ako má sme, byť? Zostali sme verní vlastne tomuto štúdiu. Točíme tam vlastne už tretíkrát v podstate, keď rád tam kompilácia album, druhý album, takže... Ale je to naozaj dobré, ako... Ja som tomu rád. A myslím, že aj Maťo aj s Michaelom to berú tak, že síce občas to tam riadne iskri, všetko. Človek je potom z toho taký chvíľu demotivovaný, ale to asi posúva ďalej. Ako už Robo spomenul pred chvíľou, tak zaujala ho estetika na vašom webe a podobne, tak uh, neviem, aj napadá otázka, koľko času venujete propagácii kapely? Či už takýmto spôsobom, alebo hlavne teda tým internetovým. Či už je to Benzón, Facebook fanpage? No však to propagujú aň. na škole. Hej, no to áno. Tam to je proste naozaj ťažký marketing. Máme v katedre čo 700 študentov, no. tak len v našej katedre. Aj tak veľa muzikantov. Ukázalo sa, že tlmočenie a preklad úzko súvisí s hudbou, lebo ľudia, čo dokážu tlmočiť, áno. dokážu väčšinové hrať nejakom nástroj, dokážu Vresný. sa rozdvojiť. je si mu tlmočenie, počúvam angličtinu, dávam vonku slovenčinu a ukázalo sa, že naozaj mám obrovské množstvo talentovaných hudobníkov. Však aj tu jeden nedávno hral, na stup. ja som ho tu počul v vašom rádiu. No a môžem to <laughs> Bod o milu sa volajú. A je to môj študent Lukáš Turiak, pozdravujem ak počúva, veľmi šikovný aj študent a ako som počul aj šikovný muzikant, tak boli tu pre pol rokov, tuším. Takže ukázal sa, že naozaj máme tam veľa talentov. Ale čo je dôležité, že na nás chodia naozaj ľudia, kadejakí. Že nemusia prísť, to nie je povinné, že to... kredity im dáme ja, no, <laughs> Ale to som už počul, že aj občas. Ja, aj, no, ja dobre. som tak sa spýtať na to, jak, jak to vlastne propagujete, že či máte natlačené. Pre tých študentov nejaké vizitky vždycky nezávate, alebo... na na stenke vysítajú. Uh -huh. A na Facebooku potom už pozvánka. Máily. Spamujem. Čiže <laughs> bezmilosne, A keď zapísujete do indexu, tak sa tam píšu termíny koncertov, alebo nie? Indexy už nemáme. Nice. <laughs> máme iba ten nešťastný systém. A, Jeho, systém je systém systém zlý to nie je zlina. Tiež De, by to bola určitá forma marketingu, samozrejme, a veľmi rýchla informácia, lebo ka, každý, každý si ten elektronický systém pozrie. Je sa raz strašne páčilo, keď taká študentka, vtedy bola ešte študentka, teraz je moja kolegyňa, ja budeme menovať ona vie, ktorá je, ak počúva, ktorá prišla za mňa po koncerte, bolo to úplne na prd. Je uprímna, myslím, som si povislil, je uprímna. Ťažko sa mi to počúva, ale je uprímna, dobre, ok, ok, ak sa jej to nepáčilo. Tak, moje tak túto mieru to to O tejto miere uprímnosti sa môžeme presvedčiť aj od našich poslucháčov, ktorí si vás práve v tejto chvíli vypočujú. A medzi tým môžu reagovať na náš Facebook a napísať otázočku na kapelu 220V, ktorú budete počuť práve v tejto chvíli będę je dzisiaj na. Są, ja mam tak własne te te samotne akcje, które są poriadają w Bunker. Vlastne, že toto rádio a občanské združenie vzniklo, občanské združenie Godot. A toto je ta najväčšia akcia pre mňa, akcia roku. <lým> Takže nechcem nejakú reklamu, reklamu robiť, alebo lichotky, a už ma tu plskávajú, ale nie. Ču len novia rádia a štúdia a občanské združenia, ale tu mám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 No Věsení, která se volá Ako úsmev. Že ňu špíva taký, že treba rový k tým. Ktoš Sound studio, PJ Ahoj. Sound Studio, v Banskej Bystrici, ak teda máme právo na propakovanie. Superchlapsi sú, aj devčatá. Dobre, takže ja som pripravený, môžeme dať steny z piesku. To je skôr pre nás tie názvy ako pre vás. Rátať z dobou, to sa ráta. Čierne s bielým, treba cháť. Koncovrá. Hlava v piesku, nič nezmení. Som sa sa chcel spýtať, ako sa tu cítite? Ako sa vám hrá tu to u nás bunkri? Sa sa skvelé, príjemná, som povedal, charizmatická atmosféra. Dobré v pohode. tak ako sa, že až také veľké výkyvy nemáme, a keby bol, keby sa tu nie, keby tu niečo. Prešli sme si retrospektívu od roku 2010, dostajme sa do roku 2011, kedy ste vydali svoj debutový album 220 v tom. Kam vás toto posunulo, tento počin, keď už k tomu konečne došlo? No skúsme, dačo. To... Tak asi, ja neviem, no... Zapovedám tak úplne, mi to teraz prišlo na úm. Um, kaž, snom každého muzika vydať nejaký album niekedy. A určite, že bolo príjemné konečne mať e, príležitosť to, čo sme si kropotne nacvičili, aj ešte kropotnejšie nahrať, v dobrom štúdiu s dobrými ľuďmi a ozaj mač to vidá, bolo to príjemné a ja sa z toho teším. A kam nás to posunulo, Mike? Kam nás to posunulo? No neviem, je to, je to akože mm, prostredie na propagovania sa, ale nie, ako aj pre seba ten pocit, akože sú nejakí takí posluchači, takí ľudia, ktorí očakávajú taký album, ktorí oceňujú tú formu, ale nejaký nie je tak ako ťažké, ťažké povedať. Asi skôr by to mali osúdiť a tí poslucháči, vlastne. Ale bu, budeme radi, ak sa im to páči. Protože ešte stále to, akože aj keď je to v podstate už starý album, čo 4 roky, ešte stále je to aktuálne, ešte máme kusy, tak na koncertok predávame ak sa náhodou nájde. Akože ja mám, keď ja chodím na koncerty, je tam tá kapela, to je úplne iný pocit, keď kúpiem to CD-čko akože rovno z toho umelca alebo umelkynia, akože tak mám, som ráj, keď môžem poskytnúť takýto zážitok aj, aj druhým. Mm -hmm. Tým pádom sa dostávame k zážitku z vášho druhého cd kde ste minulý rok ako podporný mechanizmus pre vydanie tohto albumu využili crowdfundingový portál Idea Starter, a kde sa vám podarilo vyzbierať nejaké prostriedky, čo som zachytil, tak to bola horibilná suma. Tak opíšte poslucháčom rádia a váš celkový dojem z tohto nástroja ako podporného mechanizmu a odporúčili by ste ho aj ostatným hudobníkom. No tak ja si myslím jedno, ono to nebol zlý nápad. V podstate je to zaujímavé, len možno na Slovensku ešte príliš, príliš čerstve. E, bolo to dobré v tom, že vlastne nám to ponúkli. My sme to prijali, oni prišli, spravili videoprezentáciu. To bolo fajn, samozrejme. Pozdravujem teda obidvoch, Kiku aj, aj Michala. Ale v podstate, naozaj, je to malý trh. Slovensko proste naozaj není není není západná Európa, alebo Amerika. Ale však sme za to vďační, samozrejme. Však. Jasne. Ono, nemalo to až takú spätnú väzbu, asi, ako sme čakali. Na to sme boli upozornení, teda, že to aj tak nebude asi až tak a bol to určite zaujímavý experiment, opatilo sa. Asi, hej. No, možno to súvisí aj s tou propagáciou toho, no, nebudem to tu ani vyslovene, ste sami, lebo domotám, toho programu. jak sa to povie, ty si američan. <laughs> Crowdfunding? Tak, tak Ako, sa to povie. Ale no, tak určite, keď už to bude slovenské slovo, tak už budete musieť myslieť svoju myslovnosť. Svoj crowdfunding. Ja hej, to zachytil... sa mi páči crowdfunding. Dobre, tak to budem používať. To poviem, že ty si mi povedal. <laughs> dobre, hej. <laughs> to <je> dobre <laughs> Ja som napríklad zachytil, že reper z Nitry, Excelent, on tiež toto využil. Aha. A jemu sa nazbieralo dosť, lebo jemu to šírili rôzne médiá, nielen ľudia, ale aj média. Že bolo to tak zaujímavo prepojené, že no ja by som to možno nezatracoval, ale by som možno poradil hudobníkom, keď sa, keď chcú využiť tento nástroj, aby viacej zatlačili na tú propagáciu aj z iných strán. Že aby to nepropagovali len oni sami, ale možno aj, aby takto to zapojili. Máte, máte do študentov na to, aby sa Presne to to tak. <laughs> eurku. Majú veľa <laughs> A Zatiaľ nám stačia od nich tých fotkomodeliek, čo to máme. Jasne. Dobre, takže tento druhý album teda nakoniec sa vám podarilo vydať, alebo ako to bolo s tým? No, pracujeme na tom ešte. Mm -hmm. Momentálne to je tak, že sme sú vlastne všetky podklady, gytary, bície, vlastne. basy, nastupujú spevy, v podstate. To je asi to najťažšie. Pre vás to valko. Lebo ešte máš akože viacerých faktorov. Ideš, akože gitára vždy je viac menej v dobrom stave, ale hlasilky nie. <rý> <rý> <rý> Niekedy súvisí, aký, s, akým si mal deň, alebo nie ty osobne, však aj, aj u mňa. A ty seba myslíš, hej? Seba? Mm -hmm. No hej, no tak ty si stroj, to je ináč. <rý> <rý> je vám taký gombík <rý> za uchom, tam sa hladím vlastne. Potom, Pre, hej, prezadil som. <rý> Ten určite pije tie výdušky, jak got, víš. Vlajička. To robí God, to som nevedel. To som nepočul, ja nevedem. Ale raz som si dal toník. to neodporúčam nikomu, Toník je v tomto riadná svinia, lebo to... To bolo potom. Človek grgne pri stelaní. Tie bublinky, to je... Takže spomínali sme už teda, že album je možné ten jeden zohnať na koncertoch, určite ešte inými spôsobmi. Jasné, môžu sa ľudia prihlásiť na Facebook, mm -hmm. môžu, je tam dokonca kontakt aj, aj myslím, že mailový na 222 zavinář 222.sk. 222. Páči sa 222 No a ten nový, keď bude, tak bude tiež, no tak potom tiež si ho môže kúpiť, samozrejme. Nebudeme sa brániť. Mhm. Uh -huh. Dobre, však dajte potom vedieť, my to tiež posunieme. A, keď už Pali názodil tú tému koncertov, tak vy ich máte za sebou teda dosť. Najmä, uh, yeah. najmä však v Banskej Bystrici. A kde sa vám hrá najlepšie? V akých priestoroch? Mm. My tu máme také... Znova je to o tom, že keď hráme občas v dvojici, je to niečo iné. Keď hrám sám, je to niečo iné. A v Trojici samozrejme, že klub je najlepší. Keď hráme v Trojici, máme tie piesne, tie verzie, ktoré hrávame, tak na to je klub vhodný. Klub, samozrejme. určite klub, by som ja povedal. Ale potom, keď sú tie komorné koncerty bez bubnov, tak tam vlastne sa stišujeme všetci stišujeme, nie? Počujeme sa trošku lepšie no, a to potom už sa to hodí v podstate hocikam aj do menších kaviarní, alebo, alebo tak, no. Ale bolo by to pekné. Tak podvečer, letný, aj na festivale. Áno. Pekné, je to len ako ja, mne trošku prekáže, keď mi fúka vietor zočenie, lebo mi chýbal, potom neviem, triafať. Aha. No, no, to, to som taký zaskočený, zaskočený, celkom sa hrabete do klubov, a pritom, že Banská Bystrica, tak najoutdorovejšie mesto snáď na Slovensku. Tak to, si, to som výdame, čakal, to, výdame, to výdame, som výdame. Čakal, že, že len von, von len, len niekde na budete vybehnutých, že... No časom časom ono, To je presne to, že časom sa to možno zmení. No, s tými festivalmi to je tak, že je okolo toho dosť roboty, dosť vybavovania. Mne tam prekáža to, že to treba vopred, vopred všetko vybavovať, minimálne poloroka a my nevieme, čo bude za pôl roka. Majko stále újde preč do Ameriky cez, cez leto, teraz výnimočne zostáva tu, ja som to začal riešiť, ale ju tak okay. už tak v apríli nevyriešime nič. No, i nemám rád americké. Mal, mal by si ísť do tej tý Ameriky tým pá. Nie, nie, ja nemám rád americké, leto, ja som mal svadby v rodine. Tak akože, ale teraz spýtaj sa, čo sú to zlospomienky teda na americké leto, keď si dá, keď tam boli tie svadby. Ja aj to nie. <laughs> <laughs> svadby boli fajn. Uh, akože môj brat sa oženil ináč. I can speak in English because it's a uh, we don't have to follow the language law here, right? I just want to say shout out to Matt and Jody out in San Francisco and the fam. Uh, to ale vo východnom, akože po východnej polovici usa to je strašné. Tá leto dusno, teplo tu na Slovensku je tú si to užiješ, tu si to užieš rovnako mm. a okrem toho tu nemáš Až, ani veľa. aspoň mera. u nás v srdci Slovenska to je v pohľadu, to, to asi je, Matej, oveľa teplejší klimát, som si všel. To nie u vás, to je u nás. Či nemám povedať, že, že kde sa nachádza toto rádiu? To o, je otev, jas... Ako vlastne teraz ty si s tým, že kde Závodný si doma? Záputný na to, ona si robí srandu. Hey, si robí hej, hej, ži... jasné. Ona hovorí, že u nás je to na Slovensku, nie u vás. Áno, áno. Nej, náciu, ja on, hovistá, umil, on má doľký ja. no, záhuje občianstvo som. získať, pozor, takže ako, koľko, koľko ešte potrebuje na občianstvo? No, Nepočítam, nech som občianstvo, ako no tak neviem, <laughs> nech som občianstvo, ak, ak nemôžem mať dvojité. Naskôr napadlo, naskôr napadlo, že či nezobrieš chalanov kván? Zahrať takých že by ste mi to aj nutrili, že? Už keď by ste mi to mali, tak by som tak to mohol zobrať. Na, je, je, to máš čas, máť o Nie, to sa uh, neoplatí. Mike, že ja by zober mňa do Ameriky. Hej, akože môžem, možno celú partiu. Môžem No dobre. Ale sme hovorili, že on chce získať občianstvo, nie aby si vychytilo americké, vieš. Jaj, no tak to zatiaľ nie je Vieteuk máš vážne ako priateľa No jasne však A už sme be fan rádia no toto som sa bálo lebo Aha sa pýta tak ma záujem tak sme si dohodli že nehovoríme nebudieme hovoriť o osobných vzťahoch nie, ja som skôr hovoril to, že asi vlastne tieto relácie nie sú o moderátoroch, ale mám tu moderátorov, ktorí stále sa snažia nejakým spôsobom seba do toho dostať, čo není úplne v pohode. Takže, tak tak dostajme sa páni naspäť do témy. Čo si najviac užívate na koncertoch? Nech preskočíme túto svadobnú fázu, lebo je to depresívne, tak poďme na tú veselú té. Čo koncerty? Čo si tam užívate? Jednoznačne atmosféru ľudí. A občas aj zvuk, no, zvuk keď, je dobrý, keď je dobrý zvuk, že lebo my máme skúšobňu na dvore, u mňa, u mňa doma, susedia sú síce v pohode, veľmi sú tomu radi, lebo sme potichu. Hej, no a, <súdňujú> a tie koncerty sú také odviazanejšie. No, tak tam. na si na, na, na handry v skúšovni, aby to ani na trošku... A špajdla mi hrají, nefuchol, na bici, nefajl, dneska hrá na, na paličku. Mám končné paličky v no, mám špajdle, no. <súdňujú> takže som taký nesvojstý, že zase paličky normálne v ruke. Takže ja som rád, keď mám paličky v rukách, môžem nimi búchať a počujem sa. Lebo doma, ani doma nemáš špície, však. No už tak, nemám. Tak si to užíváš na koncerte, Áno, že môžeš, že, že ponohodnotne po hrám. A, a, a naozaj ten činel znie krajšie, keď mám v rúke ozesnú paličku. A keď nie je na chineli handra. No. Takže vieme, že vzťahy so susedmi teda sú super, aj, aj, aj tú spätnú väzbu máte. A ako vnímate spätnú väzbu fanúšikov na druhú stranu, na koncertoch, kde sa počujete aj vy a takisto aj oni vás počujú, a prípade aj mimo koncertov, ako na vás pôsobia títo fanúšikovia kam vás posúvajú? No, fanúšikovia, tak to je podstatná vec naozaj, ako keď to človek robí pre ľudí, nie pre seba, tak to dá aj pre seba, samozrejme. Musí byť stojné Ale kráva, na... je to tam dobre. Ano, ten, ten klub, keď je prázdny, tak je tam strašno echo. To je veľký problém. Ktorom. Ale stačí jeden, alebo dvaja. A Keď som tak ozaj, pekne to má... okolo pásu, tak to je lepšie, no lebo naozaj to tlumia trochu. Ale hey, hey. fanúšikovia, áno. Ako priateľov máme veľa, ktorí chodia na koncerty. Tých by som nazval priateľmi, samozrejme. A potom ľudí, ktorí prídu, pozrú sa, vypočujú si, občas sa zapoja občas teda sa nezapoja. ale keď hráme to... tiché, čo je že keď hráme tiché piesne, tak väčšinou sú tichotí ľudia, že, že nie sú takí, že by, my sme totiž to, máme ten repertovár kadejaký, máme rýchle pomalé piesne a ja som mal vždy z toho taký pocit, že keď teraz po jakom rock'n'rolle príde niečo také pomahošie, že budeme počuť tie rozhovory a to by ma trochu deprimovalo, ale zatiaľ to tak je, že tá reakcia je taká, že počúvajú aj tie pomalé piesne. Takže, ako akoby text chceli vnímať. Koncety sú podľa mňa najpodstatnejšie z toho celého. Ako viac asi ako album. Istotne viac ako album. No. Lebo je to proste živé. Ten, je tam to, čo sa povie, že je autentické a to je pre nás. To podstatné asi. Ja by som sa ešte vrátil k tej skúšobni keby mali posluchači záujem si túto vašu skúšovňu pozrieť, tak je tam tá možnosť vlastne pozrieť si ju na tom videu z toho Idea Starteru, kde ste im spravili tak nejakú exkurziu. tam som teda nevidel tie špajle, ani je handry, ale videl som tam tie vajcaky 4, čo tam máte, tak keby ste potrebovali doplniť, tak máme k dispozícii. A vy ste si inšpirovali. To je tu skvelé inak je trošku viac u nás. Tak možno potom tí susedia by počuli menej. je veľa omeliet. <laughs> Ale to... <laughs> A keď už sme v tej skúšobni, aby ja som sa vás opýtal, či máte na najbližšie obdobie nejaké plány súvisiace s kapelou alebo s vámi osobne ako hudobníkmi, že sa chcete nejako rozvíjať alebo niečo, na niečom popracovať, čokoľvek, nejaké plány do budúcna. Hm. Máme v pláne koncert. 18. Áno. Pozvolenie v rámci festivalu Uzolium. Uzolium sa Uzolium, Uzolium, to ja. volá, tešíme sa na Koľko ešte budeme hrať, koľko piesní dáme? 45 minút. No, no tak dáme celý nový album a, a tam tie dve sú starého? Staré, staré tie tri, dve. Dve. dve. A hráme aj z Humanoid, s kapelou Humanoid. Aj, či, či, si či, hej, dobrý sú, zvo, výborný z Volenska kapela vlastne hej, oni a nejakí tí členovia voľa kedy boli v, v kapele Hrnanie, neviem, či, či to vám... No, to sú asi, to asi, asi lokálna scéna, neviem. Dobre, takže to je taký najbližší počín. A aký je váš najväčší taký hudobný sen? Aký máte? No tak to asi každý po, svoj po svojom môže povedať. Môj sen je hlavne zotrvať čo najdlhší. Chcem, aby to proste malo nie že tradíciu, ale proste, aby som videl za sebou niečo, čo bude dlhodobejšie. Lebo chcem vidieť proste, čo, kam to bude smerovať ďalej. Konkrétne ciele ja osobne nemám žiadne. Ja chcem robiť muziku, mňa baví robiť piesne, mám ich zase dosť nových. Takže pokračovať ďalej, zotrvať a hlavne zotrvať s nimi. S týmito dvoma tu. Alebo sú fakt úžasní v tom, ako sa spolu dokážeme porozprávať. Vieme proste ísť na výlet sem, proste bola sa randa debaty káva na pumpe, všetko, nemeniť proste tú zostavu a zotrvať čo najviac. Počujem prvýkrát. Ale nie, nie, nie, nie <laughs> dobre. si to povedal. Asi tak, tiež mám rád týchto dvoch, takže je to príjemné, ale hudobné sny inak ani ja nemám. Ja som realista, už ja mám, žijem trochu inde. Toto je hobby, veľké hobby, ale len hobby. Takže tam už s tým mám inde, ale určite rád si s nimi vždy zahrávam, je mi s nimi dobré a to je asi aj o čo, čo by to malo byť? My sme vyrastali na starých kapelách, na starých platniach, kde tie kapely boli, to bolo proste niečo viac ako len tá muzika, mm -hmm. ktorá je tá najznámejšia z tých vecí a mi sa proste páči si listovať v starých platniach tri albumy, štyri albumy. pozrieš si bukve, sú tam fotky. To, takéto tradičné, zase sa vrátiť k tomu, že ono, no, tá doba je iná, teraz samozrejme, fungujú, fungujú e-shopy, funguje sťahovanie cez iTunes, aj ja neviem, često všetko možné, ale ono, to, čo tá hudba prenáša, aj vizuálny, vizuálnym, aj všetkým, je pre mňa to, čo ma tam láka strašne. A že raz, keď budem starý, ja budem si to listovať v tom tiež, tých našich. <rý> Mike, ty si nepovedal ešte nič. Spievať harmonie, vieš, bohovské harmonie s Maťom. <rý> oh zbor, mužský bo, zbor. To je môj hudobný sen. Práda. No, to ešte budem musieť veľmi veľa podcvičiť. <rý> dobre, dobre, dobre. Treba len mikrofón kúpiť, no musíme čo už. Dobre, na záver našej relácie vždy nechávame priestor našim hosťom, aby povedali čokoľvek ich napadne, čiže buď niekoho pozdraviť, alebo nejaký odkaz, alebo ja neviem, nejaké, kde si kúpujú handry, alebo číslo nohy. Takže aj vy máte tento priestor a môžete povedať čokoľvek vás napadne, čiže bez, bez ohľadu na to, či sa to môže, nemôže, hoci čo, nech sa páči váš priestor. Dobre, mám, ja taká robotov ma napadla. Mne súvisí nejako s hudbou, odkazujem ľuďom, aby si aby si veci trikrát premysleli, kým ich povedia, aby si veci trikrát overili, kým uveria tomu, čo čítajú v jednom médiu. Zde to politicky, ja to nemyslím politicky, to myslím všeobecne. Žijeme podľa mňa v ére e, informačného chaosu. Človek už pomaly nevie, čo čo, teda je, ako, čo je pravdivé, čo si prečítal. Dneska mm -hmm. mám pocit, že všetko je buď teda pravdivé, alebo naopak. Je to také taký zmetok, tu vládne. Mm -hmm. Takže aby sme si prečítali 5 článkov na nejakú tému, kým povieme niečo o tom, o čom to je. Viem, že to je od veci, nie je to zmetok. To bude veľké ticho. Prepašte. No, veľké ticho, ticho. nech študujú, nech je ticho a potom nech povedi, alebo aby z toho naozaj boli názory, nie len nejaké rýchle reakcie, nejaké nenázory. V to naozaj je názor. A názor je niečo viac ako len to, čo poviem, a názory to, čo si premyslím, načítam. Vyhodnotím z viacerých zdrojov. To je názor. Tak nech sa šíria iba názory, nie nejaké... Tak mám právo na svoj názor. A no, nikto nemá názor hovoriť, co Mariny. Ja si nemyslím, tak... že to bolo od veci, ja si myslím, že to bolo úplne super. Takže čítanie internetových diskusí ti zaberá zbytočne veľa času. Treba, <laughs> aj, to, treba aj to všetko treba. Aj diskusie, ale tak nie len to. A nás to lákalo, lebo to je rýchle, pohodlné, je to skvelé, že máme to všetci hej, veľmi rýchlo, to, to sa klikne, máme to tam, ale... To je fajn, to je nejaký prvý krok, taká pravá pomoc, first aid. <laughs> Album odhá. Áno, ale potom, potom treba ešte všetko iné a potom asi by tie internetové diskusie inak vyzerali, keby si každý prečítal nejakú, nejakej, niečo, nejakú tému z viacerých zdrojov, to by bolo asi najlepšie. Bolo by ticho, ktoré ma ako povedal. Viac ticha nám treba podľa mňa, a potom. Diskusie. Ono to súvisí možno s mediálnym vzdelaniem, ktoré u nás je dosť zanedbávané. Vy ako určiteľe to určite najlepšie viete. Takže to je tak, like, tvoja záverečná reč. U, uh, fiha, aby som trikrát si rozmyšľal nad tým, čo poviem, pretože tým, čo som rozprával, asi to, to bude moje moto. Uh, I love you, uh, my American family, mom and dad and everybody else and aj slovenskú rodinu pozdravujem a aj, aj vás milujem. Samozrejme. Tomáš. Sorry. <laughs> No, ja teraz v podstate s jednosť. Ja budem taký neoriginálny teraz a v podstate nakombinujem to, čo povedal Mike aj Maťo. Pozdravujem, samozrejme, takisto všetkých svojich blízkych, pozdravujem partiu, ktorá nás počúva v Banskej Bystrici. Teda aspoň dúfam, slúbili mi to. Sú tam na a snáď ešte počúvajú, ak nezaspali. A k tomu, čo vrável, čo vrável Maťo v podstate, ja by som teda zaželal všetkým, hlavne, aby boli spokojnejší. Tak vám ďakujeme za účasť u nás v rádiu. My ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. ďakujeme. Ešte ďakujeme. si vás Krásne, vypočujeme, takže môžete sa pomaly premiesniť nástrojom. Ešte raz díky za koncert parádny, za účasť. A našim poslucháčom teda <coughs> ešte poviem, čo nás čaká najbližšie. Takže najbližšie nás čaká 19.4.2015, od 19. klasicky, ak sa nám teda podarí presvedčiť hardkorovú kapelu Citadel z Galanty. Keď sa nám ich nepodarí presvedčiť, tak potom je to až 26.4. Makambo, jazz blues funk solové zo skupenie z Bratislavy, ktorí ste mohli počuť v Manuel Café, a ak ste tam neboli, určite to nenachajte uvis, lebo je to parádna kapelka. A rozlúčim sa za tým Rádia Bunker, za moderátorov bol tu Braňo, bol som tu ja, Palo. Bola tu Eva s Robom a takisto tu boli naši technici Majco s Váňom, bol tu Gandhi, Jožo tu bol dneska, nebol v Anglicku, tu bol, <laughs> a bol tu s nami aj Cibo, myslím, že som spomenul všetkých, ak som neko zabudol, tak sorry, ja to zvyknem. Majte sa pekne, čaute. 220 V. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže... E, Vyserťte sa na to, počúvate To Bunker. <laughs> <laughs> Jasné! Rádio Bunker shout out to Amy and Gwen. Who else? <laughs> Who else can we greet? Takže teraz dáme ďalšiu pieseň. Toto je zo staršieho albumu. Volá sa Zajtra. Takže volá sa Zajtra. <laughs> Zawój ten, ten czo Záboj ten, ten čo hriechu kráti čas Precypnúť sa v noci, po chrbte mraz Hore v korunách, nádej, ničí strach Aj keď je čas do na si nadelí Boo, Science! K, Takže my ďakujeme ešte raz Rádiu Bunker, poslucháčom Rádiu, Rádia Bunker a pekný večer! Dovidenia! počúvate biciové solo od vďaka Maťovi Kubušovi. Naspéva gitare zo Šalkovej časť Banskej Bystriece Tomáš Dobrík. A basová gitara, vokály Zvojenský to Michael Michael yeah.